і розгортання народних повстань у Москві та інших містах серед бояр, які оточували царя і фактично правили країною, не може бути однакового ставлення до України, що певна частина їх займе недоброзичливу позицію і виступить проти подання допомоги повсталому українському народові. Тому він не переставав наполегливо шукати способів як краще порозумітися з російським урядом? 11 липня Хмельницький писав Путивльському воєводі Плещеєву. «Зичимо його царському величеству того, щоби он тепер час маєт, на ляхи ішов воювати, а залі би дал Бог, щоби он ляхом і нам, панам і царем, біл одної віри греческої» як православний цар християнський, щоб би ляхове за нашу віру з нами більше биться і наступувати не важилося. Ці самі думки він висловлює і в листі до хотмишського воєводи 29 липня. Якщо ж послышите, що знову з нами війнася почнет, те де і вам вольно на тих же неприятелей ваших і наших скоро наступати. Однак маєте люд свой упоготово що ми зичимо, аби в такому разі православний цар ваш Олексій Михайлович отоє панство Полське моглося постарати. Мирний перепочинок скінчився швидше, ніж сподівався Хмельницький. Переправившись під Любичем на правобережжя, Яремо Вишневецький через Овруч, Житомир, Котельню вдерся на Браславщину. військо переважної шляхти – Вигнана зі своїх маєтків повстанцями, чинило нечуване звірства над людністю міста сіл, через які проходило. В одному з листів Максим Кривоніс оборона писав, князь Ярема людей мордував, рубав і на палю саджав, всюди, в кожному місці посеред ринку шибениця, а тепер, виявляється, що на палі були невинні люди. Попам нашим свердлом очі крутив. На початку липня Кривоніс привів у табір на масловому ставі, де стояло головне військо. Поспішив до Богдана Хмельницького. — Батько, — схвильовано заговорив, — ще відомо тобі про те, що чинить Вишневецький на Браславщині. — Сідай, Максиме, — заспокоює Хмельницький Кривоноса. — Не гарячкуй. Який же б з мене був гетьман, коли б я не знав, що чинить ворог? Наші вивідачі пильно стежать за кожним його кроком. Але ж лється кров без новинного люду. Мені, Максиме, це теж болить. Вельми болить. Тому й кличу тебе до себе. Кличеш мене? Здивувався Кривоніс. Та я ж сам приїхав. Кличу, Максиме, послав гінців до тебе. Мабуть, ведесь розминулося. Очевидно, батько, я з Максимком заїжджав до знайомих. Ну що ж? Добре, вельми добре, що сам прибув. Перемир'я не існує більше, Максиме. Його розірвав клятий Ярема, і він повинен поплатитися за це і за свої злочини. Пройде тиждень, хай два, і я знову поведу все військо на захід. Але Ярему треба бити сьогодні, зараз, тому й кликав тебе. Поки я виберусь, він багато нашкодить. Тож іди на Браславщину сам зі своїми силами. Візьми на підмогу білоцирківський полк гирі. У нього зараз п'ять тисяч козаків. Це потуга немала. За вами поспішать Богун і Мрозовицький, а там і я підійду. Добре, батько, дякую. Сподіваюсь, Єремі буде так, як по тоцькому й Колиновському, коли не гірше. Дав би Бог, цей кат давно заслужив на шибницю. Попався б він тільки нам, пощади ніякої не було б. Будемо старатись, батьку. Тоді завтра і вирушаю, і водночас шлюгінця Умані. Розпрощавшись із Хмельницьким, Кривоніс наступного дня вирушив на Браславщину. Тим часом Вишневецький просувався далі, вогнем і мечем розправляючись із повстанцями. У місці погребищах не було такого дерева, де б його підручні не повісили селянина або козака. Жодного жителя міста не лишилося живого після того, як пройшла тут шляхта. З погребищ магнат повів своїх головорізів на немирів. На це містечко Ярема дихав важким духом. Немирівці допомагали Максимові Кривоносу громити шляхту наприкінці травня. Вдершись у Немирів, магнат сам керував розправою. — Катуйте їх так, щоб вони чули, що вмирають! — кричав він. Жовніри хапали на вулиці всіх, хто траплявся на їхньому шляху, вламувалися у хати і забирали спочатку чоловіків, а потім і жінок та дітей. Ярема нікого не допитував. Налитими кров'ю очима оглядав приведеного з голови до п'ят і виголошував вирок. На палю стяти, висвердлити очі, відрубати руки й ноги. Коли катований стогнав або кричав, Князь шкіри у зуби й промовляв Мордуйте, мордуйте, не зважайте, хай негідник знає, з ким має діло, хай пам'ятає, як на панів руку підіймати. Надто полюбляв катюга козацькі свічки. Рокованого на таку страту прив'язували з витягнутими догори руками до стовпа обмазаного смолою, і обмотували соломою. Відпаливши згори стовп, шляхтичі, а з ними магнат, тішилися змук жертви. Вогонь не кидався на руки, потім перескакував на голову, плечі, спину катованого.